L Lag Sida 48 och följande sida Lagrin, kung Sida 31 Lancelot, sir Sida 92, 96 Landsend Sida 117 Laon, sida 100 Latin perioden sida 11 Lebor Gabala, sida 14 Lebor kam sida 37 Leidup Sida 100. Leinster. Sida 16. Lilla hjorten. Sida 80. Lilla rådjuret. Sida 104. Lear. Sida 29. Och följande sidor. 98. 125. Little Dean. Sida 99. Lai. low Goofes. Sida 81. 100. Lydd. Sida 76 Lear Sida 69 72 London Sida 70 Och följande sidor 85 Longford Grevskap Sida 105 Lowden Sida 100 Lukta Sida 21 23 Och följande sida Luck Långarm Sida 16 21-25 28 Och följande sida 33 40, 49 98 till 101 117, 124 Logos Sida 99 och följande sida Lugudunum Sida 100 Lidny Sida 99 Leon, Sida 100 och följande sidor mannen i Wilmington Den Sida 121 och följande sida